A casa do poeta. Pelo meu ato de inventar amigos, como quem lá de cima vê Lisboa a acusar-se numa fotografia tirada de um avião e lhe perdoa, minha propriedade vertical levanto como quem na hora extrema se salva a tempo, como quem ao inimigo oferece a face esquerda do poema. Ó oh, pedreiros do meu amor de sempre, Fazendo a minha casa com a alegria De quem se escolhe a morrer pelos outros, Deita uma lágrima e merece o dia. Casa que não se esconde atrás das portas, Endereço de guerra redimida, Roupa de amor a pingar sobre quem passa, Renda que pago em sofrimento à vida. Minha casa ingênua, de armistício assinado Entre mim e os descrentes, Casa de versos que escrevo na brancura da cal Que empalidece pelos ausentes No acalento da sala que há de estar Entre algodões porque é a sala de ser Esperamos que o elefante solitário da tarde Se afaste para morrer E a noite, com alcoólicos gorjeios De pássaros de gin dentro dos copos Mata a sede de sermos o um infinito animal Em lacerados corpos Plural solidão de casa muita, espaçoso afago, casa substância de amigos que encontramos no futuro, dançando o que nos resta de crianças.